مرانا مخترم والدون کو دمولانا مبتی توسی بخمت سیب در دوله تفسیر قرآن دا چینست نمبر کے ست چپ محلنا بلرخیل مارغوث کی په آیت نو او پا نو نو دوزار آل کی شعره دا جید ملایدو پتا ایسا تای تا اشاد توید سنت کے ست اینڈ مارکر دکان نمبر تایس عبد الرحمن قلازان از دیمین چوک جانگیرار اور سوابی پروپرائیٹر انوار شیر نمبر 0301 gesù مشrik خشالول بشك الله تعالى لا يزيع أجر المحسنين ونزاي كي أجر دنينيو كارو ولا ينفقونه نخذ كوي دهنا فقطا سقرچا سغيرة ننوڑا ونکبه نلويا ولا یا قطوانا او نزي ده وادي يعني اميدان تايا يا سفر نکبه ده وادي يعني اميدان مگر لقلع شد ده ده پارا ده ده پارا جه بد بدلورك الله تعالى خد ده پارا جه بدلورك ده للا اللح تعالى د خد آمل شده عمل كوا ما كان المؤمنونة دیزای که گانی مانی دی اوست آغانه کما وما کان المومنون او ندی مناسب دمومنان دفارا دیزا پارا چی لڑشی دا طول کافتان جنگلا فلاولا نفرا پسولی ندا نفرا من کل فرقت من هم اللہ نفرا چی تلوی دا حریو ویر دالینا من هم دا دینا توائفتون یو دالا لیتا فقهو فقهو په فور حاصله کې په دین او د دې لپاره چې اویا روي قوم مخفل اذا رجعوا اليهم هر کالا چې دوی واپس شي اغيتا لعلهم يهذرون شاید چې دوی ځان بچ کید دنا وونه ګوره و ما کان المؤمنون ترغیب د علما ته یا خدا مطلب دا یا ته اسانه پښتو کې چې ګوره ټول د جهاد لا نزي یا د ټول علم لنزي ټول د جهاد لنزي خو یا چې سډاله دی چې هغه پاتشي علم حاصل کی نو چې دا مجاهیدین راشي نو دایبه او يرې نو دایبه ځند نارواو نه بچ کی یا دا چې دا مجاهیدین د خپل امیر نام په وخت د جهاد کې په وخت د موکه کې چې موکملاویږي سدیس د کای خو چې کله دای راو پشي خپلو ځینته نو دای د نو دای پات خلق دای بزند دا نار وونه بچکی ترغیب د علم ته چې جهاد اوم کوا خوایلمم حاصل کا یو ځای کې یو ملګری سره یو خبره باس بس مباحثه ال نه غوی پنن وخت کې د باز ملګری غلو کی وینن وخت کې د قران درس حرام نه وینن صرف د جهاد وخت ته د قران درس حرام دے. دی مجاهدینو نو ما وته ما چې د جهاد د صد پاره کې جهاد صد پاره دی او قالې شو ما ایدات څومره لویه فتوا تا ولګوله چې jihad نن سبا د قران درس حرام نه ما طيب په مقام د jihad کې سوره توبه کې الله وایي لولا نفر من کل فرقه منم بیا غریب صاحب جواب نوا اخو دي ما تیم غلومه کوا خپل کار کو بهترین کار دی خو شي کم طرف تا خامہ حاله مسلمانان د پاره خو بس خیم کنا غیته خو بسکه او غلومه کو خپل کارکه بس ب خپل طریقې سره لګیا او بل د دین کار تس پک مغورا یا ایه الیها الذین ترغیبل او دی مان خواندانو قاتل الذین جنگو کتا صدا کسانو سره چی نزدې دتا استاد کافیرونه کا اول نزدې کافیر دی ولی یاجیدو پکاردا چودې مو مې پتا سکے سختای لرا یا راوی نرم شاو کو الله وای دتا کې سختیون می سختی سختی وعلمون وجه چې به شاک الله تعالی د پرېزګارو سره و ایظاما انزلت سوره او هر کله چې نازل کې شوې سوره په امینو مېا کولون با دنا اسو کې شوی ايكم ذات عظیमाना كم یو تند چې زیاتې کو تاسو لاره دې صورت ایمان پر ایمان کې الله اکبر دادو منافقینو پلیتی ویا او دا جہل پلی تھیو پغی کغی بداس کنا مړه ګورا قران نازلی گزا کنا نو کم یل ایمان زیات ک کم یل ایمان زیات ک نو ګورغخان دین بوزرگان دین اغی رال نغی بمداسی ګورا فق قران ایمان نه جوړیږي او ګورا درسونو تا ناس ته او ګورا سسکای درسونو تا ناس تی سسکای او ګورا درس تا ناس او ده دا کای کم زیده وازی مع نه راشه چېله لګو چمانندې جوړشي یکم زیده وازی معه او منافقاه وي منافقاه په دا اعتراض په صه به او بابانند بم کول ګورهستا صح دا کې یو دا کې لا ت کولو را انا را لګل الله دې دپاره دا اعترااز د محمد رسول الله په مجلس په صح اوبانندې بم کو ل یکم زیده وازی مع نه چېلالهګ چې خشي چې خ چلی شي خی سکوري شوه. ولګو چې لا چې قرآن دین دی ایمان نه جوړيږي قرآن ایمان چې په قرآن جوړنشي نهستا په بلار و جوړيږي بل په چیشي جوړيږي په بل په جوړيږي په څو په ایمان نه راشد الله کتابه اعداد منافقين او منقوله دیبه موي وګورا درس تا نه ستوګري به کینشي کوي ستاد کم لاړن د زیاد ہاں چھ کم خ خ الگ دے نو اللہ دے کامیاب کی چھکم پک کھدی خا دیر لگدی دیر لگدی فعم الذین فسرتہ کسان دی, دی امن چھمان راولے زیادت بکیا دا صورت ا گئی لرا ایمان اثر دیمانو دی مانو میستب شروع نو دی با پدی باند آو و پدی بان خوشالا او ہر چڑا کسان چھ د گئی فسلو نو کہ شکاو نفاق دے مرض دے ازادتم زیادت بکیا گئی لرا گندگی سرد نور گندگینا منافق ولالا گندگی دو قران پ نازل دو سرا زک دارکاشای کې بلاځي آتا یو ماته وم کافي نوم له بشدې پداساله کې چې ودی کافره وم ماته وم له شدې پداساله کې و چې ودی کافره او الا يرون ادې نه ګوري انهم چې بشکد یفتن ناتکلیف کېول شي په کله عامن پار یو کال کې مرته یوزلیادو په ری بیا مل د توبنو بس یو نه دی نسیت هخلي وا اذا ما انزل باز تا ور کلا چې نازل کې شو سورته نظاره باصم اله باصو دا باصې دای باسنورتا او پستر کوئی اشارو کیاو بلتاوئی حالیارا کم من آہ دین آیا وینی تانسو لارا من آہ دین سوکا دا سستر گئی سوکنی گوری سو من سارا پوچیا بلو تاوئی نا سو من سارا پون تختی دا میدان نا بیاڑی گی دا قرآن نا دے با کین لکسا درستا دا سراف الله قلوبهم االو دې الله تعالی سونو ده په صحودري چې د قوم یو قوم دې الله یو قوم چې نه پويږي لا قد من انفسكم ترغيب د اتباع په امرتا تا چې سره یو زمشان په امر د جنسا د نفسونو د تاسو نه عزيز گرانيږي عليه فغ باندې ما اغسو ان تم چې تکلیف کیږي تاسو په غ باندې چې کم در کئی پیغمبر پاغی خمک کی گئی حریسان حریستے علیکم اے علی ایمانکم یا حریس حریستے پا ایمان او علیکم بالمومنین رعوف رحیم یاداچ حریصن علیکم اے علی ایمانکم حریستے پا ایمان ستاسو باندی حیرسناک در چی ایمان رہے بالمومنینہ پا مومنانو باندی رعوفون میروبانی رحیم او رؤوف منکاون کہ رحیم مہربانی کون کہ فانت ولو مسئلہ توحید پس ک چر دائم اخواڑو د قران کریم نن وایا چھکا فائدہ مالا ر الله لا الہ الا هو زکا دا دویم مسئلہ د یاد کہ دا دو مسئلہ ذکر کہ یوال مسئلہ حسبی اللہ او دویم مسئلہ د اللہ تو ولی زکا لا الہا نشتے مشکل حل کون که اللہ مگر اللہ دے او دریمه ما مسلا علیہ توکل تو تفریعاً علاما قبل وان پدے الله چې مشکل کو شادے نزب بروسا قومہ او سلورو ما مسلا وہو او دا تتمدہ او دا الله دا دے خاون دا عرش لوئے مالک دا عرش لوئے سورہ کې کے سلور بابو او تفصیلی پلی اغیر زکر کولی دا منافقینو اللہ اکبر تفصیلی پلیتی دا منافقینو زکر کولی امتیازان دا سورہ تووے سورت ممتازو چه دا سوروکی بسم اللہ نو علی کلی سورت ممتازو دا منافقینو پا ترس ساٹھ پلیتو باننے دارنگی سورت ممتازو پدے باننے چه تحزیزاتو زورانوار کولو تیزیوار کولو پا جہاد باننے دارنگے صورت ممتاز ہو پدے باندے چھ مستامین مشرک لب امنوار کے دارنگے صورت ممتاز ہو چھے مشرکین ذکر کول اصلر قسمہ دارنگے صورت ممتاز ہو فبیاں د حج اکبر باندے دارنگے صورت ممتاز ہو پدے باندے چھے داغ منافقین اقسام خمسه ذکر کول دارنگے صورت ممتاز ہو فبیاں د سنین باندے دارنگي صورت ممتازو پديوان ني چلا دول اسماش ته پيدا کړي دي او دا هغه وخت نه دا کړي دي چې کله نزمک او اسمان پيدا کړي دي صورت ممتازو پيس باد د صحابي يد ابو بکر ني صدیق باندې صورت ممتازو پ بیا د غار څور باندې صورت ممتازو پ دې باندې چې د منافق قبر باندې را فاس او ندرېږي دعا وته نکي د منافق جنازه و نکي صورت ممتازو پد هغه واقعا د کبن مالک او د مراره ابن ربيعه او د الهالم نومي باندې صورت ممتاز په بیان د مسجد سرار باندې دا رنګه صورت ممتاز هو چې علم حاصل کئ ټول زیاد لمزئ سائلموکئ بقا د علم او د قران پاتئشي او د دې हिفاظتئشي واخر داوانا ان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامراء تلک آیاتو الكتاب الحکیم سوری اونس ما کی صورت تی ترتیب دو قرآن کریم کی لسم لمبر دے پس دو سوری تو بینا او ترتیب دو نزول کی یاو 50 ستمده پس د سورې بنی اسرائیلنا আরাب دماقابل سورۃ سورۃ توبه سره په غنو جو باندې ده یاو د اړیو جو یو وجدا چې سورۃ توبه کې jihad مسلې ذکر کړه نو سورہ یونس کې هغه خلق ذکر کئی چې داغه سره jihad کی وی اراشي هغه خلق اوپی جنې چې هغه خلق آده چا کایل دي د شفاعت قهریا دویم راو داده سوره توبه کې jihad به سیف ذکر شو په تور باندې jihad وکا نو سوره یونس کې jihad باللسان ذکر کای دجب jihad اوکا دارنگ ده سورة توبه آخر کیو لا اله الا هو مسلح توحید من سورة یونس که ده ده وضاحت کی بلعدلہ دارنگ ده سورة توبه اختتام چھو نعا پس صداقت ده پیام برفاق باندهو لقد جا اکم رسولم من انفسکم نو سوره یونس شروع ده پس د پیغمبر او بقام د پیغمبر باندې اکان علی الناس عجبا ان او حینا الى رجل منهم دارنګه سوره توبه کې مسائل توحید ذکر کړه مسئلہ توحید یل تا ذکر کڑا نصور یونس کے دعا و خل کو انجام ذکر کئی چاچ ددے مسئلے نا انکار کڑا ہو چا انجام ددے خل کو آجان نم دے د دا سورت داو دا اول مختی داواد صورت دا نافید شفاعت قهریا کوبוריה الله اکبر چې بغیر د اذن نا سوق شفاعت نشي او دا ذکر کوي آیات لمبر تین کتاب سو ګوري ما من شفیعن الا من بعد ازنی شفیعی او شفارس کون کے نشت دے ہاں کونو پسد ازن نبوی او کل بوی ازن ما قیامت کی بوی اشرائط ما فاتحہ کتاز تا ذکر کړو دارنگی ثانیان دو مسالہ ذکر کریویا آیات لمبر اطلسم کے تا سوگو آيات لم بر اتلسم ماله یا زور همم والله ینفام فو نهها ولاې شفا اونا الله او دی عبادت کوی ما سواده الله تعالانه ما د آسو چې ظار نهشي وررکلی دی له او نه نفاور کول شي دی له او دیواي چې داې شفاسییان زمونګ د الله دربار کې دی زمونږ شفاه س کوي الله اکبر الله پت کوي دا قول اتو نبیون الله وایا خبر ور کوي تاسو الله تعالی بما پاس باندې لا یعلم خبر نه دی الله تعالی فاس مانو نو کې او نه پزما کې تاسو نعوذ بالله چې تاسو داش پارسیان غرځوي او خپل نوایي اوایش دازمن شپارسیان دي نو نعوذ بالله تاسو داخله چې دمن بده تو دی بالله ته وي الله نه دی اللہ خبر دے دار اکو توائے کنا الله خبر دے سبحانہ توبہ توبہ پاک دے اللہ دے دینا او ډیر بلند و بالا دے عمد آسنا یشرکون چدئیہی صدار ورسر جوڑی دار اینگے بیائے ذکر کئی ایک سو چار کے دا سورت دا داوہ ذکر کئی بیائے او ګورای تاسوอัลدا کولیا ایه الناس وایا چې ټول هळکو ک چرای تاسو په من دینه د سمانا اغه دین سره نفی د شفاعت قهریا فلا اعوذ الذين پس عبادت نکومزه یعنی شفی ور تنویم دا احسا چې عبادت کوي تاسو ما سیوا د الله تعالی نه ولیکن اعبد الله الذي لیکن عبادت کوم زاد الله غزا چې وفات کوي تاسو لره او حکم کلی شه مات د چ شمزود مومنانو نا ماته امر کلی شه دے وان اقیم وج او دا امر رات کله شوهره چې برابر کم ځان خپل لدین د پاره د دین دین دا چې نفی د شفاعت قهریا حنیفه ول اړ پتوید ما تهونکه د شرک او ولا تکونن من مشرکین او ما ته دا حکم کله شوهره چې مکهګا تو د مشرکانو نا د مشرکان نمکهګا اوس ګرا دا داوود سوره شوا چې پزور د الله نا سو خلاصون نشي کولې او قبرونه کې چې دا کم خلق وای دا زمون شفارسیان دی لکه زمانہ د جاهلیت کې الله اکبر دا غاو اول چې جان شورو د پیغمبر پاک سرانو نو پدې لکه لاما آلوسی شکر ی ره مولا مسائل الجاهلیه کې ذکر کړي او د سوره یونس د آیات راولې آیات نمبر 13 او اوله مساله په مسائل الجاهلیه کې څنګه ذکر کړي ما دا ذکر کړي چې اوله مساله او ای دا چې هغه دی شرک په دې باندې چې دا وی دا زمون شپاره سیان دي شرک بیل عباد الصالحین کې ا ذکر او ای, ای چې دا زمون شپاره سیان دي خلاصه د سوره ته سورت کې درې حصے دي اواله حصہ آداده آيات نمبر 56 پورې او پدی حصہ کې درې باغو ندي اوال بامد اول سم نمبر آياتا پورې او پدی کې درې خبره ذکر ترغیب الی القرآن بې خبره اراد په شفاعت قهریه چې کما داود سوره تا او درې م خبره الزواجر زجرونه ذکر کوي دایتا زم بام دو ولسمنا د اتلسمنا واخله ااده د درشم اپوري او پای کوم درې خبره ذکر کوي ارد پا مشرکین بی ش... شفاعت شرکیہ والقہریہ ارد پا اغا مشرکینو چاہی دا شفاعت قہریہ شرکیہ قائلو دویمہ حبرہ حالت دا ذکر کئی پا او پا مسیبتنو کے او درے خبره انکار دا شفاہ دا غی پر از دا قیامتو. دایجو سوک شفار اسیان جوړول اغه وبته ځمړم نو یو خبر منتصفاتو چې تاسو مون ته چغړواله دا درې خبر ذکر کوي په دی باب کې دریم با بیا دو یو دర్శمنا تر اخیر د دې حصے پورې د چمړن نمبر یادا پورې او پای کې درې خبره ذکر کوي اول دلایل عقلیا اعترافیا او بل دا چ زواجر او تسلی او درمه خبره تصویب دنیاوی او اخروی دیمه حساب صورت آند آیات نمبر 55 تر هغه آیات نمبر 70 پورې دا او پاره کې دم دره خبره ذکر کایي اراد پشیر کې پھیلی او شرک فی العلم دیمه خبره زجر په اتقاز الولاد دینایان جوړ کړي دي چې پاراسیان وتاوي او درې ما خبرات ترغيب ال القران بیا درې محساند صورت آد آیات نمبر 71 نا تر اخيره پورې او غيثه کې درې نمونه ذکر کيده تخفيفي دنیوي تخفیف دنیاوی درې نمونه ذکر کړي اوله نمونه واقعيات قومینو چوغور قومینو مې تباو برباد کو چې زما د مسالې نه انکار او بزرګانو ته شفارسیان وې چې دارا رسی دارنګې دوېمنه نمونه ذکر کړي د قوم د موسی عليه السلام چه گورا غیمی تباکلو چه دا مسئله نو منلی او دریمه نمونا او آقیه ذکر کئی دا قوم دا یونس علیه السلام چه ای باندیم عذاب را غلو خفورن تو بیو یستا آسان دا عذابی چه سیکلو تو بتائب شو دا دی مسئله نا منشو مبچ مکلو دا دریمه نمونای ذکر کئی صورت که طول دلائل سورچ گوری انو زیانت زواجر دی او زور پدے باندے ورکئی چھتا ہے ان نظریے رد کئی ذکہ اول قطاع سوگو رہنو تلقایت القتاب الحکیم را غلے دے او کلچی اسورت شروع کی گی او داغی فصفت کے دا کتاب فصفت کے لبز دا حکیم را شید نایک دلائل عقليه ډيروي او چې لفظ د مبين راشي نو دلائل نقليہ بیا ډيروي اوس دلته دلائل عقليه ډير ذکر کای او پدې باندې ذکر کای چې دا دمر کارونه الله کړی دی نوستانسو دعا نه قبلای و اړېد الله نه شفارسته ته ضرورت چې شفارسه پکې جوړوي د مخلوق او د خالق په میانس پرک فرق دی خالق او مخلوق یو مدار زوي وس اوله ایصه کې اول باب او پای کې دغه خبره الف لام را الله علام من عالم الله د په مراد باندې خبر ده چې د دې سم مراد ده سوک معنا کوي ان الله ارا ذ الا یما اورسوینم والله عالم تعبیر مون ته پته نشته ذلکا آیات الکتاب الحکیم دادی آیاتو نا دا کتاب ال <سؤال> حکیم چې ډک دے د حکمت نا آکان لننا سعجبن او زجر او پیغمبر د پیغمبر افاک مقام ذکر کای آکان لننا سعجبن آیا دې د خلکو د پاره تعجب د دې خبرینا چې وایو کلمنګا یو سړی دا یو نارتا یو بہادرتا منهم د دوی ان انذر الناس دا چې او یرا تخلق <تصفيق> لرا وبشر الذين امنوا او زيره ورکان کا سانتا چی مان راوله ده لهم قد مصدقين چې په ده هر باندې چې بشکد دوی ده فارا قد مصدقين مرتبه د کمال ده اين درب يم د الله اکبر ګوره <الدعو> داوودو صورت لګاو ان انال الناس عجبا ان اوهینا الى رجل منهم ان انذر الناس دایو په دې وی یاره په دې او یاره وتوایا غره شفاعه قهریا شفاعه قبوریا دا نشته دې دا شرک دی او دا کافر دا ابو جال دا دد د عملګری او یاره چې دا تاسو کم شکی مبتلاي دا خبره بالکل د کفر او د شرک دا او چا چې دا مساله امن لا او د دې کفریا ته نه ځان بچو مسله توحید ومنله نو غیلہ زیر ورکا چشوک شفاعت قهریہ څوک شفاعت قبري اهدانه قال الکافرون اوس بل الله لغی قال الكافرون انها ذا لا و کافرانو کافر آغ چاته وې چې شفاعت بغیر غیر الاذن منی دا کافر دی چې شفاعت بغیر غیر الاذن منی ان ها ذا بشکدا پیغمبر هم حجدوګردي سرګندو الله اکبر پیغمبر تبع اٹم جادوگر و ما نن مناسب پت و پدای باندلا گول داد زمانه ده دا جاهلیت او ظلم ده او هغه خلک وتا تا اوسم چیکم نه غلط غلط نسبتونه کوي کلاوی دا متذلی دی کلا سو کلا سو چیکم خلک ده کلسو کلسو شفاعت بغیر الاذن قائل دی او هغه پدې کفريانو کې مبتلا شوی دي نو هغه راته نسبتونه کوي ان ربکم الله الذي دليل العقلي بيشکا الله بيشکا رب استه صلی الله تعالی دې آ ساته چې پیدا کړی دې اسمان نو شپا غلام هغې سم استواللارشه سم استواللارشه بیا قائم شو پارش باندې قائم شو پارش ما يليق بشاني تعالی یا قائم شو پارش باندې یو دبیرل امر یعنی تدبیر کید کائنات ما من شفیهنا تدبیر کئ یعنی چلوی نظام د کائنات د زمکه او د اسمانو ما من دا داوتو صورت ما من شفیین نشتدئ او شفاعت کونک نشتدئ او شفاعت کونک الا باذن مگر ف فو... الا من باذنی مگر ف د حکم د باری تعالی نا زالیکوم اللہ تاسو تواما دغه صفاتون والا الله د چرپ تاسو ده فعبدو فعبدو حز د بندګی وکای ای امام روح المانی علامہ آلوسی رحم الله مانکه واحدو د اللہ اے وحیدو ہو دا دی اللہ توحید بیان کئی دے عبادت کی یواز اگنی دا مکوی چوائی شفارسیان دی ورسارا شفارسیان جوڑی گی افلا تذکرون آیتا سو نصیت ناخلی نصیت واخلی او امنی الله الله نصیت واخلی امنی چگور دی قبرونو کی سوک شفارس نشکولے زکا ایزن ندی شوئے ایزن وقیامت کی کی او دا شفاعت دا گور دا قرآن خ تے افلا تذکرون نصیت واخلی کنا ایلیہ مرجعکم جمعیہ خاص دے اللہ توا پس اس تانسولا جمعیہ ٹول پر ٹولا وعد اللہ حقا وعدد اللہ تعالی بلکل رشتہ دا بیشاک دے اللہ تعالی پیدا کردی دی مخلوق لڑا بیاب و کی دی لڑا یا پیدا کوي مخلوقات لرا بیا بوافس کړي لرا دی د پاره چې بدله ورکیا کسان لرا آ باندې چې ایمان راوړلې کم خلق آغه خلق چې زانید شفاعت شرکیا قبریا قبریا قهر یې نه بچ کړه دې دا یې نه زان بچ کړه دې دا مومن دی او عملي کړي په طریقه د پیغمبر اعمال الصالحات او عمل کيف طریقته پیغمبر بل قسطه فانساب سرا انصاف دادې چې سزا ته قهریا قبر یا نمانی والذین کفروا لهم شراب من حمیم او هغه څان چې قبر کړه د پاره کل د ګرم وبونه او عذاب د دردناک بما کان یو یغفرون په سبب د اچ دی کفر کا الله الله مفسرین معنا کې به سبب کفرهم المستمر په سبب د کفر دا دی چیامیشا همیشاو اغا کوفر داو چې شفاعت بغیر الازن منو او ایدائیو چې دا بزرگان اولیا دا دی قبرونو کی دا انبیا دا زمان شفارس کولشی هو اللذی بل دلیل عقلی هو اللذی دا اللہ تعالی اها غزات جال شمس زیا چی گرزوال دی نور لرا رو خانا والقمر نورا او سپوگمی لرا رنا وقد هو وون دا زکڑ دا غی لرا ما نازلا پا منزلونو دا غی پم مدرو پېټ تاسو پشمارد والحساب او د پارا د حساب الله الله چې دی الله تعالی دا نور پیدا کولې شو دایرو دا خانه ګرځولې شو سپوګمای د لرنا ګرځولې شو د پاره د حساب پور کولو نو دا الله ستاسو سو دوه نه نو چې قبلی نو بیاولی شفا رسیان جوړوي بیا ولې د مخلوق باندي د خالق قیاس کوي من کوي دا څه ما خلق الله نه پیدا کړی الله تعالی دې لرا الا بالحق مگر د د ظاہرا ولود حق الله الله ګور ازمکا واسمان داننګ نور اوس بوګمای دا چې سو سوره احقاب کې ومره شي ما خلقنا السماوات والارضا الا بال وما بينهما الا بالحق زمکا واسمان آسمان دې پما بین کې سچ دي نو د اماده حق د پیدا کړي دي اورا بش بیا سوره تلان کې الَّتِي كَمَ اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّةِ وَإِلَيْهِ تَأْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ دې دا اسمان پیدا کړې دي چې تاسو په شي چل لا په یو شی باندې قدرت واله ده ان الله قد احاط بكل شيء او په دې په شي چل پههاريو شی باندې په دې علم احاطه کړی دا علم هر شتا حاويده هر شته علم دا می دیدو پیدا کېږي نو زمونږه آسمان، نو راځه وګمئ د دیدو پاره پیدا شوې دي چې هغه پاره باندې خالق او پیجندشي او تاسو پاره په دیدو پاره چې خالق پیجندلوي عامونه پیجندل او دا غي دمو خدایان جوړکړه ورته چغې وای او دامو نظریه دا چې د شफारسه کوي شफारسه باغه اورینه خبر نه دی غافل او دا زما شफारس کوي الله اکبر یو فاس ویلو لا یا ته تفصیل سره بیان هي الله تعالی ایتنا د پاره دا کوم یا ال مو نا چای پویګي ان فی ختی فی اللیل بل دلیلا بهشاکه بدلی دو د شپ د شپو کې کې یا په بدله دو د شپې او در ورځې کې او باسه کې پیدا کړې دی الله تعالی پس اسمانونو او زمک کې آیاتن قولی قوم یتقون خامہ دلهل د توحید دی د فار د ان کوم یتقون چې ځان بچ کوي د شفاعت شرکیا شفاعت قهریا قبر یانا چیرای وې دا قبر نو کې شفاعت کوي چې دین ځان بچ کړي نو ان چې اسمان ته وګوري ایبرات اغسته شی اکبر او دا لنګي چې دنیا کې دینظامي کائنات توغوري نو هغه ایبرات اغسته او چې کم خلکو داستر ګړن دیوی نو بیا نشي اغسته آ نشي دین ایبرات الله الله د علامه ابن قیم رحمهم الله ذکر کئ وان الدعوه الى التوحید لم من اوجب الواجبات على علماء الامه و دعاتها قبل كل شيء فهي وجمع اللہ واللہ دعوه نبينا و جميع الانبياء و الرسل الله والله و الدعوه التوحید د ا طول واجباتنا واجب او دا یانو دو مت باندې د هر یوشین د تمام انبی او دعوتو د تمام انبی او دعوتو او د سیدنا جناب محمد یاری صلی الله علیه و سلم دعوت اوم دا او بیا اغاز کر کای من اهم مظاهرش مظاهر الشرك الموجودهتی فی زماننا ھذا هی دعوت الاموات من اصحاب القبور وتوسل بهم ودعوت الناس الى ذالک سبا واینن سباچکم د تولن زیات ظاهر شرک موجود ده زمون پد دی زمانہ کې نوغه آغه شرک ده چې هغه قبرونو ترابلل دي او قبرونو ترابلل دی او پاګي باندي وسيله نیول دی چې دا تاسو د ته وایو دې باله تا وای دا وسيله دا چې کم دنغه وای دا غټ شرک ده الله الله دې کې دا آغه قوم د پارا چې غي ځان د شفاعت قهريانه بچکایي به غیر الاذن نه آغای دا پارا پکې د توحید دلایل دي الله ان اللذین زانجر برایې منکيري نه قیامت بهشکان کسان لا یا ير جونا چای عقیدان لري لا یا جونا تاقیدن لري لقاء ند ملاقات زمنګا ورزو او خوشاله شوي دي به لحایات دنیا په ژوند دنیا باندې وان ته مأن توسلرا لغې به په ژوند دنیا باندې مطمئن شوي دي اغه په ژوند د دنیا باندې ولذینو اګه کسان هما ان آیات نه چله ایده آیاتونو زمنګا الله والله ګرا اولو د ساجر اوله دا یاره جون له قانا دا چبا يرذو بالحياه الدنيا او درم واجا و ثم انو بها وانتم ملاكات عقيدن لري ژوند د دنیا غره کړی دي او داغي باندي مطمئن شوی دي او بل دا زمون د آیاتونو آغنا چې هغه کې رد شفاعت قهریا قبریا دي دا خلک من دي غافلی اولائک دغفلی تانه ما واهمون نارو زائد د دی ده او رب ماکانو یکسیبون په سبب دا اچ دی کسب کو چې کم کسب کو نو دای د دا پارا د اور د جانم دے کم اور د کمو خلقو د پارا چې شفاعت قهریا اولګو داوود صورت سره شفاعت قهریا شفاعت قبوریا الله الله اغه منی او دا وی چې داررسی او دا چې کم د امداد کول شي او زمونګه اغه سوال الله تکول شي الله اکبر ده دیوه دینا. غان رواه اعراضی د دیپم هم کی نبی علی السلام تو سلام فرمای لانۃ اللہ علی الیهود و النصار اتخذوا قبور انبیای مساجدا دا لا لعنت یپ یہود و نصارا وباندي آی د انبیای انبیای کرام قبرنا جمعه تون گرځولې دارنګ حدیث کرازی الله الله امام بخاری نقل کای وای قاتل الله الیهود و النصار اتخذوا قبور انبیای مساجدا سجدہ الله دی يهودونو سوا را پلان کی اغه د انبیاء و او قبرونو نه جماعتونو جوړ او دانګي اورې وایي کړه زیلان الله اليهودو ونه سوا اتخذو قبور انبیاء ایم دا تولو داغا دا پا دا کمو کسان دا پارا جهنم ده داغا چوو ای انبیارا رسی انبیائیم داد کولشی انبیائی چو کم ده شفاعت کولشی دنیا کی داغا کسان دا پارا اور ده پس سبب داغا چو دی کسب کرو این اللزین کسب دسو ده شرکیاتو بیشا کسان بشارتو بیشا کان کسان چی ما نراولده ده یعنی شفاعت شرکیان زان بچ کئی او عمل اکڑه پا طریقه د الله الله مزبوط بکی دیلارا اره بده دای په ایمان په سبب د ایمان د دوی باندې الله الله او داخله بکی دا سه جنتونو ته چی به ایږي وا لاندې له به تصرف د دوی کې نهرونه جنتونو د نعمتونو کې یا دمانا یاهديهم او دیلارا ربهم رب د دوی به ایمان سبب د ایمان د دوی ال جنت تا تجري جبهي جبهي فتصرب دهي كهان الانهار ونهرون ويوان پا جنتون دينه متونه دعواهم تيها ويناد دهي فيا پا دي جنت كه سبحانك الله وما دابوي چه ويبه د ده تعالى رأي الله تعالى پاکی ده تعالى رأي زمن غربا اي الله وطحية وموته وطحفة دهي او ملاقات دهي فيا سلام سلام سلام بوي او آخيري ويناد دهي ان الحمدو دابوي چه حمدنا لله خاص دالله ده رب العالمین شفالون کے د مخلوقات پالون کے د مخلوقات دے حمدنا با اغه د پاروی والے زان بچکړو دنیا کے دا شفاعتی شرکیانہ آ شفاعتی قبرینہ نو الله ربولی زتو تے انعام او بچکلد دینہ آ جہنم نه بچو او بو جنت تعالی د منګه دی کفریا تو محفوظ ساتي ولو يعجل الله او که چاري زروار کول الله تعالى الله والله کچاري زروار کولي الله تعالی د خلکو د پاره اشرا بدل د شر استعجالم پشاند غختلو ددی بل خیر خیر لرا پشاند زر غختلو ددی خیر لرا نو خامه پیسل بکلی شو والایہم پتر پیسل بکلی شو دایتا عجلهم د نیټه ددی فنزرو اللذین پس پریدا کسان پس پریږدمنګا کسان لرا لا یرجونا چا یقینن لری د ملاقات زمنګا فی طغیانہم یم هون پسر کښې دای کی بیان کلا و اذ امس الانسانا اذ <تصفيق> <زجر. تصفيق> و ایزا مستل انسانا هر کلا چورس انسان تا اززرو تکلیف دعانا نو بلی منگلا لی جنبیه پر ڈڑخ پلا بانده او قاعدا نیا پناستا او قائما یا پولانا بانده او چه تکلیف پراشی اللہ والله نو بیا منگتا چگه وی وی الکان اللہ لرکی رانا تکلیف پناستام چگه نو پولانام بیا اغش پارسیان نشی را رسی ده او اغا والی سنشی کوله ن na پاسار کلاچ لرو کومګا د دینا زره او پاسار کلاچ لرو کومګا د انو ددنا زره او تکلیف دد مار الله میا دونه ګر زیرا ګر زیه که الله میا دونه گویا کی د نې را بل مونګلرا اله د فاکولو تکلیف تا مس سهوچ را سیدله ودتا چې د ډومنګا دیو تکلیف لرو کولو د فاکولو تا ډوراب للیم نیو کذالیکن زینا للمسرفینا دا رنګه خسته د پار مشر چې قبرونو کې شفاعت منی آغا مشرک چې وای دا قبرونو والا شفاعت کوي مصرف مغصرفته چې دا وای هاولای شفاونه اند الله دا مشرک دی انوخه استقل شو د دې مشرکان دا ما اعمال شرکیا اغا شفاعتی شرکیا کان ی عملونچ دای کو ولا قال <سؤال> اهلکنا تخویف دنیاوی تا کی سرالا کډو منګا ډیرو پیړو من قبل من قبلکم مخ کس اهلکډی منګا ډیرو پیړو لرام مخ کس تاسو نه لما ظلم امام قرطبی مانن کای لما ظلم کفرو واشرکو آل کله او شرک او کا کوفر او شرک او کا شفاعت شرکیمانو وجاتهم رسلهم بالبينات اور هغه دوی ته امبیا څنګه په واځه د دلایل سره پیش کول فنه شفاعت قهریا چې شفاعت بغیر الاذن نشته واځه د دلایل انبیا اوراوړو الله والاه او واځه د دلایل کرامو په دیوانه پیش کړو چې شفاعت شرکیا کوبوریا قهریا نشته ده د انبیا کرامو الله هو الله اجی و اجي صلله د بیاای کرامو او بلکې بییا راغلی د دې د پاار جات هم انبيار را غلی دې د پاره او چې غي د دې خبرې رد کې چې شفاعت قهريه په قبرونو کې شفاعت دا تاسو چې جوړوي دا نشته دې نشته دې نشته دې الله الله د ځان نه الله الله شر حد فقه اکبر کې مله علي قاري رحمه الله وصافي او لسما باندې ذکر کړي هغه وای و انما جاء الانبياء عليهم السلام لبيان التوحيد و تبيان الله والله امبیا کرام و سمر چراغلی دی نو بیان د توحید د فر راغلی او د د پار راغلی چې الله یو واله بالکل سرغن کی ولی ذات بقد کلمته ما او د دی وجنا الله والله یو شوی دغي وینه د حجتهم او جمع کل شوی واغه دلیل د غي په د لا اله الا الله باندې حالا کلمت لا اله إلا, الا الله او غي تداو کم نو شوی ولم يومرو ب می بی ای امروا اهلم ملتهم بی ای یقولوا الله موجود الله الله انبیاء تعالی دانو ویلی چې تاسو لاله شیخ الخلق ته داعوای چې موجود دی الله خالق دی مالک دی رازق دی درنده چرنده پرنده کیڑے مکوळे پکوळे دایدا دی امر انبیاء تنو شوی بلکی بل قصدوا اظهار ان غیره ليس بمابود بلکه انبیاء دا قصد کړو چې دا خبر ظاہر کی؟ چه غیر معبود نه دی او دا بیاو چه بداوه او بدو الله لکه تاسو عراف ک ویللو او را بشي صورتی وود کې دانګې را بش نور صورت تونو کې بیو چه بدا او بدو الله نو دا بس سمق صدو دغې به سمق صدو و هغې بیاو بر دا چې ل معبود غیر معبود نه ولی ردن دنلی ما توهممو ته خلو دا د دی دا رد پارا چه د خلکو دا ووه او خیال کو چېغ ای ویلو حولائے شفاعه عند الله چې دا حلق <تصفيق> دا زمونږه دا بزرگان دا اولیاء دا زمونږه شفاعتیان دي الله سره ومان نعبدوهم الا لیقربونا الاله ذوالفا او اغيبه دا وی چې مونږه خدا عبادت او دا چرې چې دیته دا دې ده پارا چې زمونږه مرتبه چې کم ده الله ته نزدې شي بس زمونږه سره په مقصد دی چه زمونګه مرتبہ اللہ تنزلی نو انبیاء کرام د دیدش شرګه درد د پار انبیاء راغلو وجاءتم رسلهم بالبینات او خلق رال او کتابونه ولیکل وای ګوره د قبرونو نه امداد دا په دوه قسمه دی، صاحب د تسکین صدور وای خبر نه د غریب اصل دی، د انبیاء او اجمان نه خبر چې الله انبیاء صلی الله علیه گلو د عمر د اجماع نه د خبر چې د عمر اجماع په صب باندې ده الله هو الله انبيای کرام د دغه د پار راغلو او د امت اجماي مساله د په دی باندې الله هو الله لک ال اتمام کی ذکر کای او من جال بینه و بین اللہ و بین الله و سایطا یدوهم و توکل علیه و يسلوهم الشفاعه کفر اجماع چا چی الله الله د خپل ما به نو دا الله په مینس کې واسطه جوړ کړې او ای باندې باور وکې او داینه شفاعت سوالونه کې چې زمونږ لپاره شفاعت ہوکا او زمونږ لپاره شفاعت ہوکا نو یکا فارا اجمان د سهاله دا سهاله کافر شو او په دې باندې د ټول امت اجما دا دا اجماعې مصالدا الله والله دا خبره بیا چې کوم دی اللہ ما ابن قیم رحمہ اللہ رحمتاً واسعتاً اغام نکل کئی پغپل کتاب کشپ السطور کے چه دا, دا اجماعی <ده دا کفر دے او ای دیوان چ کم دے الله رب العزت و انبیاء کرام رالی گلیو د دے رد دا پارا او ای دا اجماعی کفر دے دا دے پا کفر کے و ای دا اچھا اختلاف خبر> نشته دے او دا خبره الله اللہ اکبر دا حبر چدا اجماعی بیدت او کفر دے دا حبر اللہ ما برکوی رحمہ اللہ اللہ ما برکوی حنفی زیارت القبور شرغیت و شرکیہ اگر اکیم کڑی دا چدا اتفاقی کفر او شرک دے دا حبر دا حبر چدا اجماعی کفر او شرک دے دا خبره اللہ ما معصومی حنفی حکم اللہ الواحد صمد پا کتاب کتاب دی هر کې ذکر کړل یا چې د اجمای کفر او شرک دی او دا خبره او خپل کتاب بل رساله ده اغا د ما معصومی حنفي رحم الله اده المشاهدات المعصوميه عند قبر خير البريه او دا اغه کتاب دی چې کله سلور کاله حج لاله او فسالورم کالی بیا په مکه کې لیکل دي او په مدینه کې بیا سپا کړل دي تبییز داږي کړل دي او دا غزا کې لیکل دي علامه معصومی چې کله آلته کې شرکيات کې دل او د ترکو دورو او شرکيات کې دل باندې په تردید کې علامه معصومی لیکل او غوایدہ کوفر او شرک دي دارنګي علامه ابن تیميار رحم کتاب الرد علی منطقین کې ذکر کې چې دا کوفر او شرک دي او دا د اغای نظريا نور ګڼ علماء کرام پدې باندې ردونکې چې دا کفر او شرک دی الله اکبر لکه صارم المنکی ص 38 کې دالنګ نور علماي کرام ذکر کړي چې کفر او شرک دی دالنګ فتاوی اللجنه আজি کوم د ځای ذکر کړي چې کفر او شرک دی دالنګ بیان التوحید دالاما ابن باز رحمه الله دا ذکر کړي چې کفر او شرک دی دول انبياده د دې د رد پار راغلو چې دا کوفر رات کله اغه کوفر دا واغسته اغه کوفر کې د ځانه داس تقسیم شروع وکا وای را چې کم نه الله اکبر وای یو یو سوال ده چې تمړي تواي تمالدار راګه او یو دا سوال لټمړي ته وایي زه تاسو ته مو تعال دا جائز دي دته اې چام جائز په مت کې نه دی دا اتفاقی تفاقی کفر او شرک ته او دی کې دا اې چام اختلاف نشته ده او په دې دوه مت اجماع ده بلکې ټول انبیای کرام د دې رد په راغلو د پیغمبر فان قبر فا کې الله اکبر امام ايمي ای اربع دا وایي سلوور والے امامان چکلم وقد دواشی نبيابا دعا چې کم لاس بیا په قبر ته مخ کینې چې دعا غواړي مخ کولم قبر ته دغه ته ام کې وینه راوادي زوای زکه علامه ابن قیم ذکر کوي و نص علی ذلک الایمه انه یستقبل القبلۃ وقت الدعاء حتا لا يدوا عیند القبر فین الدعاء عباده اوی د ائمه اربا هم دغه خبره ده دانګي زای پزایا ا ذکر کوي چې دا په اتفاق د مسلمانانو باندې دا حرام او ناروا دي زائے پزائے علامہ ابن قیم کشف السطور کے ذکر کہی رحمہ اللہ نجاعتهم رسولهم بالبیناتو و جاءت مراغلی انبیاء او راغلو دای تان بیا له دای بیل بیناتې په انځه ده لای لو باندې وا ما کانو لیو منو نو د چی مان راوله تصدیق د بیاونو کو جګړه په دې مساله باندې وا ما کانو لیو بنو اګي بود شفاعت قهریا قبور یا نشته دای بهشت دایشت دایشت دایشت دای په ایمان راړو او موحدین لګیا دي الله والله او عام متبیین د انبیای کرامو او عام متبیین د اتب تابعینو دارنگی متابعین دا اتباد تابعینو دارنگی متابعین دا ایمائی اربعو دولمائی سلفی صالحین اغا متابعین جماعت دا جماعت اشادت تحید و سننا اغای څه وی دا دا چې دا شرکيات نشته او دا د پنجاب او د سرحد او د ټولي دنیا مشرکین اتفاق کړل دا په اته الزامات لګې چښته دي او شته دي و ما کان لې يمنه ایمان نراړي نراړي ایمان د ام بیاو مسلان نه مني د قران مسلان نه مني د ام امت اجماع نه مني د اي مي ای اربع قول نه مني د چان قول مني د خپل خواهش او د خپل نفس د خپلفا او د خپل فسوو کاذا لکه ناجل قومل مجرری من نه داې منګه دارنګې منږ بعدلهور کو کو مجرمانو ته مجرې اغ چاته چې شفات بغیر زمانې س ما جانا کوم بیا ګوږ بیا ګزلی منګه تاسولاه خل فا یو بل پسون کې ف رض ف منک من بعد په د کولو دا وه د ده چو ګورمونګه چې سرګې عمل کوي تاسو الله تع وره تاتهې تمې را او تا ام ورم پا دا غیر نظریہ حلاک کرو چه اغیوی دا قبرونوالا شفارہ سے کئی اغیوی پا دے نظریہ تبا کرو تا میرا اوستی تا گورم چت دا عمل کیاو کنک او با سر دی کتابنے دا کفریات گنے اللہ گوری وَإِذَا تُتْلَا عَلَيْهِمْ آَيَا تُنَا زجر پمنکرین به توحید باندې هر کله چې لستې شي او منکرین بالقرآنو هر کله چې لستې شي په دې باندې آیات نن زمونږه بالبينات بالکل واضحه قال الذين ونياك سالير جنلقانا امید لري ان یقینا لري د ملاقات زمونږه ایت بي قران غير او بدل هو راڼ یو قران غیر هذا غير د دې قران او بددل هو یا دیکه لګ تر میم کا وا وا وا وګوره عجيب القران دې چې کله الله با پیغمبر مسله بیانوله او رد شفاعت قهريا به کو نو مشرکین وبته وګوره یو بل قران راړه دا مسله رد شفاعت دا تی وباسه چې دا پکې ني بل قران راړه چې دا پکې ني اته به قران غير هذا او بددل هو یا بل قران را لهدا مسله پکېني یا دې کې لک ترميم وکړه دا مسله ته وباشه الله والله. او جواب د پیغمبر اول جوابو قلوا یا ما یکوننی ندی مونان څه زما د پاره نشته زما اختیار ان وبدله هو دا چې بدل کما زه د قران کریم لره من تلقای نفس د خپل طرفنا ما ته خدا حکم شویل چې جواب رد شفاعت قهریا قبوریا کوما زب دعوا ما الله والله دا د پیغمبر کار وکنه الله والله د دیوجن خو عزرت عالیه کشف ستور کې الله م قیم رحم الله اغاز ذکر الله الله دا حضرت علي ډیوټي نووي عليه سلام او هغه په دې باندې وا الله الله په دې باندې لا غولې وا چې حضرت علي تي تبزه او چې کم ځای کې دان قبر چیکم دے اغه مومي نو آبه ختمه نو اغه ډیوټي د حضرت علي په دی لا کوله وا دانغه د عزاد اربار پسې نبي عليه السلام حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی انو لے گله ده دانغه اغه د دا صحابه او عمل بیا وګورا چې د دا حضرت دانيال عليه السلام قبر راوته ده نو صحابه کرامو اغه قبر راغسته ده اغه جسم چې کل راوته ده او سرګن شو ده نو چې کوم ده صحابه آغه جسم د دا دانيال عليه السلام هغه د ټول خلقو نه پټ کړل او غيب کړل دي د خلقو نه چې دا خلق پيدا شركيات انه کې کاغي وي چې امبیا شه پارس کوي خویش راشه الله سي راغه ده بس راځه غواړو با مسلم شریف کي رات رازي چې نبي عليه الصلاه والسلام حضرت علي تاوي وي ته بدا کار کوي आवाज رات علي چې کوم نه بیا د ابل هياج الاسدي آغه کومنه نو هغه وای چې ما اجرتا لی چې کومنه ما ته وې الا او بعثك علاما با سن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عادتم الله عادتم سالن الا تمسته ولا قبر مشرفا الا سويتو وې تاسو پاره باندې مقرر نکم چې پکوم شی باندې زنبي عليه الصلاه والسلام مقرر کړم چې کوم ځای کې تصویر ویني نو هغه ختمه روانه به بلدا چې کل د قبر ویني ځای کې نو هغه او اساوي کرامو عمل داو او اغي بدا کار کو د دیو جنا نبي عليه صلوات والسلام شریف کې روایت راځي چې کله نبي عليه صلوات والسلام وفات کیدو بوخاري شریف کې روایت راځي نو نبي عليه صلوات دا حدیث په خپل باندې جاری علان الله ليهودا ونصر ا اتخذو بوران بیا ایم مساجدا دا دې څه ودا زکا چې نبی عليه الصلاه والسلام د دا داخل کو یرول حضرت عائشہ وايي د یرول خلک د دینه چې خلک بیا د زمانه مرګ نه پس دا, دا, دا کارونه کی داراینګې النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجال قبر وصن عباد والله زمان ده قبر نه وصن مجوڑه بوت مجوڑه چه خلق داغه بد نگه یو غای باده ته یو چه غای ورطوئی یالله داسمه که داسمه جوڑه نو ده سان پیغمبر چه با ده مساله بیانولا نو ویلک بل قران را دا پکنی یا دې کې ترمیمونه وې زدا خپل طرف نه دا چر نه بدلو ما ان اتابو دیم جواب ان اتابو ځنه تابدارینو کومزه الا مگر دا اسو یو هاي الا ما مگر دا اسو یو حاجی و hội کله زو خو تابدار د الله د وه ما او الله ما توه کله دا رد شفات قهریا قبر یوکا انی اخاف ان اسیت و خير دې کنه वे دی کے سقہ خبرہ پر د ندی کاخصص سے۔ نور بنی رد دا شفاعت قهريه مکوا نور بجوړو کو خیر دے منګه امداوو چې ارزکه خدایان دې لکه د نن زمانه چا منګه خدا نه وو چې هرڅه کې حياتی د دنیاوی ده خدا چې کم نه مون خلګ لګ داسه تمون سر لګو مانګه څه وعد دیلوته دهینو فایو دهینو په امر پاک تیم داوی جواب ور کوي نبی الله اسلام ان يخاپو به شک ازریګه مانکه چلنا فرمانیو کم د خپل راب دا عذاب شا الله ما تعالی الله والله جواب سلورمه چه دا خو ما غره د مخ کې نه ده زانه سند جوړه کړي ما تا وه شوي دا کما غخت نو ما بپړتاز لستل نه کړي نه به الله تعالی تاسو لپاره خبردار کړي خدا خوب اوس ما ته حکم ده او زانه می نه ده جوړه کړي د مخ کې نه می نه ده جوړه کړي چې کم ده نو الله وای په دې را لګل دا نو زکه کوم گني سلوېخ کال استاسو کې ماته کړو نو ما دا هغه ټیم بده جوړه کړي نام تاسو کوم نه انبیاء مامور پدې باندې ولکه څنګه ما اجتماع د انبیاء ذکر کړه قولوا انشاء الله وایا کچره خو د الله تعالی ما ته لوته نوو بل مستلم دي مسلې را د رد شفاعت قهريه ایا دا قران چې هغه کې رد شفاعت قهريه دي علی کم پتا سو باندې والا ادرا کوم او نو خبردار کلو الله تعالی تاسو ته به په دې ما سلامانه فاقال لبس توفیکم عمر من قبله تا سر کی سرته را کړي زم ما پتا سو کی لو ايسا دوه مر خپلنا من قبله ماکد دینا یا ایسر شې ما پتا سو کی عمر ډېر زمانہ ډېر مودا ډېر عمر من قبله ماکد نزول د دې قراننا اصلات تا کیلو نا آیات سو عقل نا کار نا خلای و تا سو کی عقل نشته فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى پس سوګ د ډېر غړ غالم د آن چا نه چې جوړې کوه فال لا او کذاب بی آیات یعنی نسبت د دروغ یو کوه داروغ جوړ کله پالا چې یو یاره شپار سیان دی را رسی یا نسبت د داروغ ایانتونو ته اوک دا الله تا ان هو لا یفله المجرمون به شان دا چن کامیابیږي مجرمانو مجرم آغ چاته وي چا شفاعت قهريا قبور یمن نویدا مشرک دی مجرم دی ظالم دی مکذب دی څنګه فتوی په الله لګي چرتوی ظالم چرتوی مکذب چرتوی مجرم چرتوی مشرک چرتوی مصرف، دا تولی فتوی الله په د باندې لګی ولی دا الله قیاسه کله ده په مخلوق باندې او ده داوی چې دا مخلوق را رسی او مخلوق شفاعت کول شي شفاعت کول شي او دی قبرونو کې د زمونږه پار دواګان غفته شي لکه دا خبره ده دی حلق مشران لیکل تسکین صدور لیکل دا رنگ ده دی نور مشران رسائل قبوریے والا لکلدا دارنگے البصائر لکلدا دڑا گئی دی ٹول دا خبر لکلدا او اللہ رب العزت پدے باندھ تردید کئ او اللہ رب العزت دے تشرک ہوئی او داد دا موحد موحد کار دے چ موحد را پاسی دے, دے رد بکئ او کوے نک دے خبر تردید چ ددا انہ خل خلقتا چ دا اجماعی کفر او شرک دے او چ سوک پدے کہ مبتلا دی بلا تعین او بلا تشخیص او اج کم دنو دا ایس اسلام کی حصہ نشتہ دے کاغار سو رزان تبیا لوی لوی علماء وی ایس اسلام کی حصہ نشتہ دے. دا لوی کفر او شرک دے دا دے پا کفر کی دا اچھا اتفاق دا اچھا اختلاف نشتہ.